КОЛИ Я ЇМ Для того, щоб жити, нам потрібно їсти. У їжі містяться жири, білки і вуглеводи. Під дією спеціальних речовин їх називають ферментами. Вони перетворюються на простіші речовини і всмоктуються у кров. Так організм отримує будівельний матеріал для росту і відновлення тіла, а також енергію, необхідну для життя. Цей складний процес переробки їжі називається травленням і відбувається він у травній системі. Ротова порожнина Травна система розпочинається з ротової порожнини. Тут їжа проходить попередню обробку, подрібнюється за допомогою зубів і змочується спеціальною рідиною – слиною, яку виділяють три пари слинних залоз. У слині містяться речовини, які розщеплюють вуглеводи. Тому, якщо довго жувати шматочок хліба, він набуває солодкого смаку. Крохмаль перетворюється на цукор. Язик перемішує їжу, а потім проштовхує її у стравохід. Перші молочні зуби один за одним прорізаються в немовлят, а у віці від 6 до 12 років вони випадають і замінюються більш міцними постійними зубами. Їх у людини 32, по 16 на верхній і нижній щелепі. Кожен зуб оточений яснами, м'якою тканиною, яка покриває краї щелеп. Назовні виступає лише невелика частина зуба – коронка, а корінь зуба розташовується в заглибленнях щелеп – альвеолах. Зуб складається з міцної речовини – дентину і покритий зверху шаром білої емалі. Це найміцніша речовина у нашому тілі. Внутрішня чутлива частина зуба, де розташовані кровоносні судини й нерви, називається пульпа. Зуб починає боліти, якщо емаль зруйнована, і пульпа опиняється без захисту. Зуби людини мають різну форму. Попереду знаходяться різці із загостреними верхівками. Різці немов ножиці розрізають на півтверду їжу. Ікла розташовані за різцями Нашим предкам великі гострі ікла потрібні були для того, щоб розривати тверде м'ясо А в сучасної людини, яка харчується більш м'якою їжею, вони за формою не занадто відрізняються від різців У задній частині ротової порожнини розташовані кутні зуби, широкі з трохи горбистою поверхнею Працюючи як жорна, вони перемелюють відкушений шматок у кашку у глибині рота закутніми зубами, у людини до 30-40 років виростають так звані зуби мудрості. Губи є тільки у ссавців, до яких належить і людина, адже дитинчата звірів і малята харчуються молоком матері. Головне призначення губ міцно тримати материнський сосок і смоктати молоко.